5, versetul 11. Dar pe văduvele tinere să nu le primești, pentru că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Fiindcă am vorbit în meditațiile mai dinainte despre faptul că Biserica nu ajută pe tinerii sănătoși, care pot să-și câștige pâinea muncind cinstit, nu mai stăruim asupra acestui lucru. Văduvele tinere, deci, nu puteau fi înscrise în lista văduvelor pe care Biserica le lua în grija ei până la moarte. Un lucru vrem să subliniem în versetul de mai sus. Când le desparte pofta de Hristos? Adică pofta și păcatul, de orice fel ar fi, te desparte de Hristos, te desparte de adevăr, de viață și de urmașii lui Hristos. Acesta e păcatul, aceasta e pofta. Eva, din pricina poftei satisfăcute, a fost despărțită de raiul vieții. Toată omenirea este despărțită de Dumnezeu prin păcat. Păcatul și pofta sunt un fel de forfecă a diavolului care taie legătura sufletelor cu Dumnezeu. Cel despărțit de Dumnezeu este în întuneric și în moarte. Înfrânarea poftelor este una din virtuțile de bază ale creștinului, este o parte importantă din roada Duhului care crește pe copacul vieții celei noi din Hristos. Trăind în trup, urmașului lui Hristos este încolțit de pofte, dar poftele nu-l pot birui dacă nu se învoiește el mai întâi pentru a sta de vorbă cu ele. Cel mai bun mijloc de a birui pofta este dacă nu stai nici o clipă la discuție cu ea. Cine se învoiește să discute cu pofta va fi biruit în mod sigur de puterea ei. Așa a fost biruită Eva. Alt mijloc de a birui pofta este să umplem zilnic inima cu plăceri duhovnicești prin Duhul Sfânt. Psalmistul David zicea, Psalmul 19 de la versetul 7 la versetul 10 Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Judecățile Domnului sunt adevărate. Ele sunt mai dulci decât mierea. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Psalmul 119 versetul 11 Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Să nu lăsăm loc gol în inimă, ci să o umplem cu conținutul lui Dumnezeu și atunci diavolul nu va mai avea unde să-și pună ouăle lui, poftele. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre văduvele tinere, zicea că atunci când le desparte pofta de Hristos, vor să se mărite din nou. Decât să fie despărțite de Hristos prin pofta care le împinge în păcat, mai bine să se mărite din nou. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, vorbind despre văduvele tinere, de la o așa văduvie nu poate ieși nimic bun, pe când de la o căsătorie multe bunuri izvorăsc. Orice poftă trăște sufletul spre păcat, de aceea nu este altă scăpare decât Hristos și cuvântul lui. Cine nu poate să stea necăsătorit, mai bine să se căsătorească decât să ardă. Nici văduvele tinere nu trebuie trecute pe lista văduvelor, pentru că pofta trupului le poate despărți de Hristos, dar nici tinerii nu trebuie să fie primiți în slujba Evangheliei și a Bisericii lui Hristos, să nu li se încredințeze slujbe duhovnicești înainte de căsătorie și mai ales dacă sunt de curând întorși la Dumnezeu. Ei trebuie să fie crescuți duhovnicești în mijlocul adunării, să fie supuși fraților mai bătrâni, de la care trebuie să învețe adevărata trăire și slujire în casa lui Dumnezeu. Tinerețea este mai aplecată spre poftele trupului, de aceea trebuie mai multă grijă în privința aceasta. Din cazuri excepționale și din chemări deosebite în lucrarea lui Dumnezeu, așa cum a fost Timotei, nu trebuie să facem regulă. Doamne Iisuse, umple-mă Tu în fiecare clipă cu Tine și cu cuvântul Tău, ca să nu găsească diavolul niciun loc gol în inima mea în care să-și toarne sămânța lui purtătoare de moarte, Dăm necurmat harul treziei Ca să nu primesc nicio discuție cu pofta sau cu păcatul Trăind în curăție și ascultare Vreau să te slăvesc totdeauna pe tine Cu câtă înțelepciune s să faci, Când nu știm calea clipei de -o Versetul 12. Și se fac vinovate de faptul că își calcă credința din 1. Este vorba despre credința în viața conjugală care este călcată dacă o văduvă căreia i-a murit bărbatul are legături cu un alt bărbat. Dar și despre bărbatul văduv se poate spune același lucru. Numai recăsătorirea înlătură această posibilitate de păcătuire. Duhul Sfânt nu a lăsat lucrurile încurcate în nicio privință. Să cercetăm cu atenție și cu credință cartea noului legământ și vom găsi răspunsuri pentru orice problemă, fie pământească, fie duhovnicească. Se fac vinovate de faptul că își calcă credința din tâi. În înțeles duhovnicesc, Dumnezeu a dat o singură credință și pentru totdeauna Sfinților Săi, începând cu apostolii. Aceasta este credința cea din tăi, singura care duce la mântuire. La această credință trebuie să se întoarcă orice suflet pentru ca să fie mântuit. Cine vrea să o cunoască, să citească liniștit și cu sinceritate Noul Testament și o va afla. Credința din tăi. Dragostea din tăi. Ce putem înțelege noi prin aceste valori? De unde vin? Sunt ele de origine omenească sau dumnezească? Dacă așteptăm răspunsul din partea Duhului Sfânt, lumina ne inundă și inima și mintea și vom intra în odihna care o dă adevărul. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune lămurit și apăsat că omul se naște în păcat și prin nașterea firească n-ar fi nimic bun în el. Toate valorile duhovnicești le primește numai după nașterea din nou, și credința din tei o primește de la Dumnezeu și dragostea din tei este turnată în inimă tot de Dumnezeu. Și înțelepciunea adevărată vine tot de sus și toate darurile frumoase și ziditoare vin numai de la Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Cine l-a primit cu adevărat pe Domnul Isus ca Mântuitor și Domn al Vieții, a primit odată cu El toate darurile duhovnicești căci în el sunt ascunse toate comorile dumnezeiești de înțelepciune, dragoste și credincioșie. Nu credința pe care o mărturisește omul de la părinți prin nașterea firească este credința din tâi, căci atunci s-ar încurca rău lucrurile cu privire la mântuire. În lume sunt atâtea popoare, fiecare cu crezul său. Nu pot fi atâtea adevăruri, câte crezuri sunt. Credința, așa cum s-a amintit, este dată de Dumnezeu fiecărui suflet în parte în urma auzirii cuvântului Evangheliei Domnului Isus Hristos, după cum scrie la Romanii 10 cu versetul 17. Ceea ce are omul înainte de a se întâlni cu Domnul Isus, este numai un crez și nici de cum credința. Credința adevărată, credința din tâi, smulge pe om din starea de păcat în care se găsea și îl mută în împărăția neprihănirii a adevărului și dragostei dumnezeiești. Îl schimbă din om vechi în om nou, din copil al diavolului în copil al lui Dumnezeu. Aceasta e credința din tâi. Credința care nu îl schimbă pe om nu-i credința din tâi, ci un crez care mai vechi sau mai nou. Apostolul Pavel, vorbind despre văduvele tinere care umblă călăuzite de pofta trupului, spune că ele calcă credința din tei, calcă harul curăției și al iertării pe care Domnul Isus l-a adus și pe care l-am primit în clipa în care am crezut. O, cât de atenți trebuie să fim ca nu cumva vreo poftă trupească, firească să pună stăpânire pe inima noastră, și astfel să devenim călcători de credință și vrajmași ai Domnului Isus. Cu câte pe de tot ce pare avem, când nu știm, lângă toate cât încă mai suntem. Versetul 13 Totodată se deprind să umle fără nicio treabă din casă în casă și nu numai că sunt leneșe, dar sunt și limbute și iscoditoare și vorbesc ce nu trebuie vorbit. Deprinderile rele pădesc viața omului îndată ce el nu mai stăruiește în deprinderile bune, așa cum într-un ogor pe care nu-l mai muncești năpădesc buruienile. Și după cum pentru creșterea și înmulțirea buruienilor nu trebuie să depui nicio muncă, tot așa și cu deprinderile rele. Ele cresc și se înmulțesc așa de repede pe ogorul vieții, încât fără să observi, te acoperă cu totul. O deprindere rea atrage altă deprindere rea, după cum o virtute atrage altă virtute. Aceasta este o lege naturală. Păcatul atrage după sine alt păcat. Lenea îl învață pe om să fure. Furtul îl învață să mintă, minciuna îl învață să fie fals și viclean, etc. În versetul de mai sus, apostolul Pavel spune că văduvele tinere care se lasă în brațele poftelor, se despart de Hristos și nu-și mai văd de treabă. Nemai văzându-și de treabă, încep să fie leneșe, să umble din casă în casă, să clevetească și să-i scodească. Vai ce tablou real, nu numai al femeilor, ci și al bărbaților care se desparte de Hristos. Nici chiar cel mai mare ateu nu poate să nu recunoască această stare, acest adevăr. Cine se desparte de Hristos prin pofte, păcate sau altceva, devine mai rău, mult mai rău decât cel care nu l-a cunoscut pe Hristos, mult mai rău decât era el însuși înainte de a se întâlni cu Hristos. Ce adevăr de netegăduit este faptul că un păcat atrage după sine... Alte și alte păcate. Păcatul, prin oameni, se întinde ca râia și infectează aerul vieții ca un gaz toxic. Și păcatul mic și cel mare este purtător de moarte, așa cum puiul de viperă, ca și vipera mamă, poartă același venin ucigător. Sfântul Efrem Sirul spune cu toată dreptatea.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 Pruncul, ca de obicei, se apleacă ca să sugă lapte, dar din cauza amărăciunii se întoarce de la ea. Fratele l-a întrebat din nou, care este amărăciunea pe care s-o pun? Aducerea aminte de moarte, i-a răspuns bătrânul. Noi am putea adăuga, gândul la dragostea lui Dumnezeu și gândul la suferințele Domnului Isus pe cruce pentru păcatul nostru, sunt un puternic mijloc de a ne feri de păcat. Cine crede și iubește cu adevărat pe Domnul Isus, nu va cădea ușor în cursa păcatului. Totuși, dacă cineva din neatenție a păcătuit, să nu mai amâne nicio clipă, ci să vină la sângele Domnului Isus, care curăță orice păcat. Cine se pocăiește cu sinceritate, primește iertarea. Cu câte pocăință, când nu știm dacă mâine mai poate fi ierața, cu cât de scăde slitire, de tot ce vinutem, când nu știm niciodată.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 Creștinul adevărat nu învață și nu îndeamnă pe nimeni la călcarea legilor naturale așezate de Dumnezeu pentru păstrarea echilibrului vieții trupești și duhovnicești. Anumite abateri de la aceste legi, cum ar fi necăsătoria, folosirea tuturor bucatelor și trăirea în singurătate, sunt excepții și excepțiile nu pot deveni reguli. Apostolul Pavel sfătuiește pe tinerele văduve să se mărite și să aibă copii. El, ca un sfânt al lui Dumnezeu, își dădea seama de legea naturală că văduva tânără nu putea trăi nemaritată și de aceea a dat acest sfat limpede. N-a uitat însă să adauge și să aibă copii. Urmarea naturală a căsătoriei sunt copiii. Fără copii, căsătoria e ca un pom frumos, lipsit de roade. Asterie la masei a spus, căsătoria este instituită pentru aceste două temeiuri, dragostea și nașterea de copii. Sfântul Ioan Gură de Aur întărește și el aceste lucruri când spune Nașterea de fii din unirea bărbatului cu femeia este pusă în însăși natura lor ca o garanție de iubire între ei. Copiii însă nu trebuie să se nască la întâmplare, de la o beție, de la o aprindere a poftei, de la o distracție, ci în urma unei hotărâri chipzuite, ca oameni plini de simțământul de răspundere și de dragoste. Atunci trebuie să se mislească. Voltaire, acest mare gânditor francez, într-una din scrisorile sale zicea Așa după cum soții se roagă la masă, la culcare sau în alte împrejurări, de ce oare nu s-ar ruga și înainte de împreunare? Este acesta un act mai puțin important decât celelalte? Mai departe versetul spune Să fie gospodine la casa lor, ca să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. O femeie negospodină de mereu prilej de cară potrivnicului este o necurmată pricină de poticnire pentru toți, și pentru credincioși, și pentru necredincioși. Dacă ea nu-și poate ține casa curată, lucrurile aranjate, mâncarea făcută la timp și cu gust, copiii spălați și cârpiți, cum mai poate avea pretenția de a fi o creștină bună și cum mai poate năzui spre o fericire în familie? E o mare înțelepciune pentru orice creștin, fie bărbat, fie femeie, de a nu da prilej potrivnicului. Multe din înfrângerile noastre și multe din nereușitele noastre în lucrarea lui Dumnezeu se datoresc faptului că am dat prilej potrivnicului prin viața noastră trăită în afara cuvântului Sfintei Scripturii. Dacă Dumnezeu poruncește, nu dați prilej potrivnicului, înseamnă că putem face lucrul acesta și vom răspunde în ziua judecății de toate prilejurile pe care le-am dat potrivnicului, pentru toate prilejurile de poticnire pe care le-am trăit în fața sufletelor. Să nu dăm prilej potrivnicului, iată învățătura pe care Duhul Sfânt vrea să ne-o pună azi pe inimă. Cine trăiește necurmat în lumina Domnului Isus și a cuvântului Său, nu va da niciodată prilej potrivnicului. Cu câtă dărnicie Spre tot ce-am mai putea Când nu știm dacă mai pune Vom fi sau vom avea Cu câtă grabă suntem Preal mântuirii dar, Când nu știm dacă mâine, Nu poate fi-n zadar. Când nu știm dacă mâine, Nu poate fi-n zadar. Versetul 15. Căci unele s-au întors să urmeze pe satana. Orce întoarcere de la adevăr, orice întoarcere de la gândul și voia lui Dumnezeu, orice întoarcere de la dragoste, orice întoarcere de la cele duhovnicești spre cele firești, este o întoarcere spre satana și o învoire în același timp de a urma pe el. Orice nesupunere față de cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut bine, este o întoarcere spre satana, Văduvele tinere despre care vorbește aici Apostolul Pavel, fiindcă s-au lăsat târâte de pofte, dându se lenei și clevetirii, s-au întors de la Hristos spre satana. Nici nu se poate altfel. Când întorci spatele luminii, fața ți se umple de întuneric. Când întorci spatele lui Hristos, te îmbrățișează satana și păcatul. E și aceasta o lege naturală de la care nu te poți abate. Hristos este realitatea. Orice întoarcere spre forme este o întoarcere de la Hristos. Forma de evlavie nu-i evlavie. Forma de rugăciune nu-i rugăciune. Forma de creștinism nu-i creștinism. Suntem în pericol a ne întoarce de la Domnul Isus spre satana prin lucruri pe care le considerăm mici. Orice egoism, orice mândrie bine ascunsă, orice râvnă pentru a apăra o partidă religioasă desconsiderând pe celelalte, este o întoarcere de la Hristos spre satana. Orice ocolire a crucii, de asemenea, este o întoarcere spre satana. Petru, mânat de gânduri bune, dar neconforme cu voia lui Dumnezeu, când l-a sfătuit pe Domnul Isus să nu meargă pe drumul crucii, era o întoarcere spre satana. Doamne Iisuse, scumpul meu mântuitor, îți mulțumesc de adevărul și lumina ta pe care mi le dai mereu. Văd limpede voia și calea ta. Câteodată însă vine satana ascuns în dosul unor lucruri care mi se par bune pentru a mă întoarce de la tine. De aceea te rog, când vezi că mă abat din voia ta, când vezi că sunt îndărătnic și nu vreau să mă supun călăuzirii Duhului Tău cel Sfânt, când vezi că fug de cruce, nu mă lăsa. Tu ai mii de mijloace pentru a mă aduce exact pe urmele tale. Îți mulțumesc că vei face lucrul acesta. Amin.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 Cere pășim, Când nu știm clipe, De ajungem s n l t să s-a c e r a m a ș i c de tot ce parc' avem când nu știm lângă toate cât încă mai suntem cu câtă pocăință spre o şi poţi, când nu știm dacă mai ne mai poate fi erta cu aceste slăbire, de tot ce umeţi, când nu. Știm mi cioda Nupoi de mai veni Cu câte dărnicie spre tot ce am mai putea când de mai am fi sau vom aveam. Cu câtă grabă sfântă, Spre-al mântuirii dar, Când nu știm dacă mâine Nu poate fi în zadar. Când nu știm dacă mâine ne poate fi invada.